Панський пастушок з повагою позирав на старого. Ще пак. Не кожного діда так слухаються дорослі хлопці. Що не накаже, те й зроблять. От би наказав Левкомі Заярному, аби той взяв з собою і його, Грицика. Або комусь іншому, хто теж піде козакувати. Бо все одно... Грицикові у Воронівці нічого робити. Ні хати, ні матері з батьком не лишилося. Ще з позаминулої осені, коли зненацька наскочили татари. Але що ж для цього треба зробити? Прохання й сльози не допоможуть. Дід тонкосльозих не любить. От якби якось йому сподобатися. Тоді, може, і наказав би комусь дід. візьми з собою і цього хлопця. Гарний хлопець. Око зірке і шаблю вміє тримати. Хоча щодо шаблі, то дід, може, і не скаже. Мало ще сили в грицикових руках а от щодо зіркого ока. А чому би справді не переконати діда, що в нього Грицика найзіркіший у воронівці очі? Он учора вони побачили таке, що її в страшному сні не насниться. Він навіть Сенькові цього ще не казав. А дідові скаже. Грицик ще раз зіркнув на діда і запитав. «Діду, а знаєте, що я хочу сказати?» «Ну, як хочеш, то скажи», – байдуже відказав дід. Видно, його думки блукали десь далеко звідселя. «А сміятися не будете?» «Ну, коли пальця покажеш, то, може, й засміюсь». «Ні», – зніковів Грицик. «Скажіть, а...» «Нечиста сила у Воронівці є?» Дід Кіпчик кинув на нього здивований погляд. Ну, «Як тобі сказати, поки що її не бачили?» «А я бачив!» – зраділо вигукнув Грицик. «У мене, діду, знаєте-ке, зірке око. Ні в кого такого немає?» «То й де ж ти ту силу бачив?» Внизу, на старих згарищах, коли звідси йти до сторожового дуба. Знаєте, сидіркове подвір'я. Дід Кіпчик зненацько зупинився. Схоже, ця новина його небо як стривожила. Нечиста сила, кажеш? Ай, викинув би ти це з голови, хлопче, і не лазив би куди не слід. Там же гадюк повно. А я їх не боюся, Гордо відказав Грицик. Ломакою по голові раз і все. Несподівано дід Кіпчик схопив Грицика за вухо. Я тобі покажу раз, Гримнув він. Нічого там немає. А коли ще раз дізнаюся, Що там вештаєшся, Ноги повисмикую. — Зрозумів? — Зрозумів, — скрикнув Грицик. — Ой, дідусю, зрозумів. — То гляди ж мені. Грицик тримався за вухо і розчаровано дивився у слід старому. — Оце так сподобався. — Врятуймо воронівку. Хлопці сиділи під тином сенькової хати. Грицик був такий ображений на діда Кіпчика, що геть забув про свої обов'язки пастушка. Він з-під лоба зиркав на дідове подвір'я, що було навскоси через дорогу і бубонів. От виросту і теж посмикаю його за вуха. І подивлюся, сподобається йому таке чи ні. Сенько теж був ображений. Але не на діда Кіпчика, а на Грицика. Теж мені, товариш, чужим так розказує. А свої про нечисту силу дізнаються останніми. Так я ж не встиг, виправдовувався Грицик. Я ж у тітки Дарки ночував, а зранку не встиг. І справді, Грицик, як пастушок, ночував у різних людей. Тиждень у одних, тиждень у інших. Так воронівці домовилися між собою. А трапилося з ним таке. Вчора Грицик гнав череду до Воронівки трохи пізніше, ніж звичайно. Треба було заспокоїти бугая Петрика, котрий завжди нервував, коли його Підданих корів ділили на два гурти – Воронівський і той, що належав канівецькому старості, панові Кобильському. Пан чомусь вважав, що паша біля Воронівки краще, аніж під канівцями. І поки Грицик заспокоював бугая, сонце майже сховалося за деревами. А перед самою Воронівкою одна дурна телиця, Раптом задерла хвоста і кинулася до лісу. Тож Грицик і подався за нею. Вже і лаяв її, і кликав, мов у воду впала. А коли споночило, вибрався Грицик на кам'яну гору та й зажурився. Іти до села страшно, бо ж хазяйкою Тилиці була люта баба Прійська. Залишатися ночувати на горі – теж боязко. «Ну сам же знаєш, у якому місці ця гора!» – пояснив Грицик. Сенько кивнув. «Страшно не тому, що вона крута, а тому, що дуже підозріле там місце. Хоча з одного боку видніється воронівка зі старим городищем, зате внизу, під горою, лежить згарище сидіркового подвір'я, котре чомусь полюбили, Болотяні гадюки. А праворуч, за плавнями, Ледве вгадується Вовкулацький кут. Кажуть, Там водяться справжні Вовкулаки. Вони інколи навідуються До Воронівки. А дорога від Вовкулацького кута До Воронівки одна. Через Кам'яну гору. Отож, Сів грицик край гори та й задумався, як бути далі.